Regina din insula Florilor Trăia odată o regină care domnea peste insula Florilor. Soțul ei a murit la câțiva ani după căsătorie. Durerea ei nu s-a vindecat niciodată, așa că s-a dedicat în întregime educației copiilor ei, cele două prințese. Când s-au făcut mari, regina își făcea griji pentru Lily, fie ca cea mare, căci frumusețea ei ar putea trezi invidia reginei tuturor insulelor. Regina tuturor insulelor se mândrea cu faptul că e cea mai frumoasă femeie din lume și insista ca toți rivalii ei să se plece în fața frumuseții ei. Pentru a-și satisface vanitatea, l-a îndemnat pe rege să pornească război cu toate insulele înconjurătoare. El a fost de-agord, căci singura lui dorință era să-și mulțumească regina cu o singură condiție. Orice prințesă cu sânge răgesc din ținuturile nou cucerite va trebui să vină la curtea lor când împlinea 15 ani și să aducă omagii frumuseții reginei sale. Regina insulei florilor era hotărâtă să-și prezinte fica mândrei regine în ziua în care împlinea 15 ani. Frumusețea tinerei prințese devenise cunoscută, iar vestea a ajuns la regină, care îi aștepta vizita cu mare neliniște. Oh, scuze! Ești gata, prințesa mea? Da, mamă! Neliniștea reginei s-a transformat în curând în invidie, căci atunci când a avut loc întâlnirea, a fost imposibil să nu fie uimit de frumusețea prințesei. Și regina a fost nevoită să recunoască că nu a mai văzut o ființă atât de frumoasă. Dar nimic nu o putea face să creadă că e posibil ca cineva să o eclipseze. Mi-e teamă că nu mă simt prea bine. Va trebui să continuăm altă dată. Admirația sinceră a celor de la corte a înfuriat atât de tare încât s-a prefăcut că e bolnavă și s-a retras în camera ei. A trimis vorbă reginei Insulei Florilor, spunându-i că nu se simte destul de bine pentru a revedea. A însărcinat pe una din doamnele de la curte să o sfătuiască pe regina Insulei Florilor să se întoarcă acasă cu prințesa ei. Dar aceea era prietenă vechea reginei Insulei Florilor, așa că regina a înțeles repede despre ce era vorba. Perfect conștientă de puterile magice ale reginei indignate, a avertizat-o pe fica ei că o păștea un pericol mare și că n-ar trebui să părăsească păratul pentru niciun motiv în următoarele șase luni. Cele șase luni erau pe sfârșite și chiar în ultima zi a avut loc o splendidă sărbătoare pe pășunea de lângă palat. Prințesa și-a implorat mama să o lase să meargă, măcar până la marginea pajiștii, iar regina, gândindu-se că pericolul a trecut, i-a promis să o ia cu ea. Nu fugi prea departe, Lily! Nu, mamă! Regina și curtea ei erau încântați să-și vadă prințesa mult iubită, liberă. Ai grijă! Grăguț ești tu! De unde ai apărut? Unde suntem? Adinauri eram cu mama și sora mea, iar acum sunt aici! După tine, cațel! Oh, vai! Ia uite ce ai găsit pentru mine! Prințesa a alergat spre acest minunat loc, s-a așezat pe iarbă pentru a savura clipa, care nu a durat mult... Căci a început să se gândească la nenorociri Și a izbucnit în lacrimi Fructele și apa proaspătă mă vor împiedica să mor Dar dacă apare vreo fiară și vrea să mă mănânce Prințesa și-a petrecut ziua lângă fântână Încercând să scape de gândurile negre Jucându-se cu cățelul Dar când noaptea a fost aproape S-a întrebat ce să facă ce? E? Bine, fie! Obosită de toate prin câte trecuse, a adormit în curând. Aici a mâncat mai multe fructe, a băut apă, se plimba printre flori, se juca cu cățelul ei și când venea noaptea, dormea în peșteră. Au trecut mai multe luni așa. Și când temerile ei au trecut, a devenit împăcată cu soarta ei. Într-o zi, a observat cât de trist era companiunul ei și că nu se mai gudura pe lângă ea ca de obicei. Ești bine, cățel? Temându-se că ar putea fi bolnav, l-a dus într-un loc în care l-a văzut mâncând niște ierburi speciale sperând că acestea îi vor face bine, dar cățelul nu s-a atins de ele. Când s-a trezit, primul ei gând a fost la cățelul ei. A ieșit în fugă din peștere să-l caute. Bună! Bătrânul a dispărut atât de repede încât abia a avut timp să-l vadă. S-a întrebat dacă nu cumva cățelul ei s-a rătăcit sau poate l-a furat bătrânul. Unde e mama? Pai. N-a supraviețuit după dispariția ta! Oh nu! Prințesa mai tânără purta coroana pe care acum i-a dat-o surorii ei, căreia îi revenea de drept. Vom împărți amândouă puterea. Primul lucru pe care l-au făcut tinerele regine a fost să onoreze memoria mamei lor. Încă durerată de pierderea cățelului, Prințesa Lily l-a căutat în toate ținuturile. Și pentru că nu l-a găsit, a fost atât de tristă încât a oferit jumătate din regatul ei oricui ar găsi cățelul. Bărbații au plecat în căutarea câinelui în toate direcțiile, dar toți s-au întors cu mâna goală. Disperată, regina a spus că viața era de nesuportat fără câinele ei și că se va căsători cu cel care îl va aduce înapoi. Perspectiva unei asemenea recompense a provocat repede agitație la curte. În timp ce căutarea continua, regina a fost informată că un bărbat cu o înfățișare bolnăvicioasă vrea să vorbească cu ea. Vorbește-te, rog! Sunt gata să-i dau reginei cățelul dacă e pregătită să-și țină promisiunea vizavi de căsătorie. Regina nu are niciun drept să se căsătorească fără consimțământul poporului. Și Consiliul General trebuie convocat într-un moment atât de important. Vei primi un apartament în castelul meu până când Consiliul se va reuni pentru a hotărâ ce e de făcut. Mulțumesc, regina mea! A doua zi s-a întrunit Consiliul și la sugestia prințesei s-a decis să-i se ofere bărbatului o sumă mare de bani pentru câine, iar dacă acesta va refuza, să fie alungat din regat. Dar bărbatul a refuzat oferta și a părăsit sala. Daisy a informat-o pe regină ce se întâmplase, iar regina a hotărât, dat fiind că era propria ei stăpână să renunțe la tron și să plece în lume în căutarea câinelui ei. Să pleci în lume pentru un cățel? Ai putea avea orice cățel și orice bărbat vrei! Sunt hotărâtă, soră! În timp ce ele discutau chestiunea, a apărut un slujitor care le-a anunțat că golful era plin de corăbii. Ce de corăbii? Trebuie să fie ale unui ținut prieten. De unde știi? Pe fiecare vas sunt arborate steaguri, stindarde și drapeluri. În plus, vasul care conduce are un steag mare alb al păcii. Regina a trimis un mesager special în port și a aflat în curând că flota aparținea prințului insulei de Zmarald, care a implorat-o să debarge în regatul ei și și-a prezentat omagile în fața ei. Regina l-a implorat să se așeze și timp de aproape o oră a purdat o conversație cu el. Regina mea, am să-ți spun niște lucruri ciudate despre care doar tu poți să știi dacă sunt adevărate. Bine, continua! Sunt vecin cu regina tuturor insulelor. O parte din regatul meu e legat de ei printr-un mic istm. Într-o zi eram la vânătoare. Am avut ghinionul de a o întâlni și, pentru că nu am recunoscut-o, nu m-am oprit să o salut așa cum se cuvenea. Tu știi mai bine decât oricine cât de răzbunătoare e. Am învățat asta pe pielea mea. În curând m-am trezit pe un țărâm îndepărtat, transformat într-un cățel. Atunci am avut onoarea de a te întâlni, majestate. Dar pofta de răzbunare a reginei n-a fost satisfăcută, așa că m-a preschimbat a doua oară într-un bătrân urât. Mi-a fost atât de teamă că nu voi fi plăcut ochilor tăi, încât m-am ascuns în adâncul pădurii. Am avut noroc că am întâlnit o zână binevoitoare care m-a scos de sub blestemul reginei răzbunătoare. Mi-a spus de peripețiile tale și unde să te găsesc. Gelozia și vanitatea reginei tuturor insulelor au cauzat prea multe rele, iar zânele i-au luat toate puterile drept pedeapsă. Am venit acum să-ți ofer inima mea, care a fost mereu a ta. De când ne-am întâlnit prima dată în deșert? Câteva zile mai târziu, vestea a fost trimisă în tot regatul. Vestea despre căsătoria reginei Lilii cu tânărul prinț. Au trăit fericiți mulți ani și au condus regatul cu succes.